Hodně lidí se mě ptá Co se se mnou stalo Kde jsem byl ten rok A nebo Kdy budou nový treky A tohle je odpověď Tak poslouchej Piku. Kde jsem byl, byl jsem si vyčistit hlavu Bylo potřeba se dostat z určitých stavů A co se stalo mi, spadl jsem na hubu Tak silnější vstát nešlo mi A přišly problémy, potřeboval jsem být sám Abych našel klid a jedno řeknutí Že každý další ten den mi kurvil můj sen Chtěl jsem se vykašlat na neb, zapomněl jsem kdo jsem yeah. Život mi dal facku, bolest jsem poznal Trvalo dlouho, než jsem se z tohohle dostal A to je to to jsem doopravdy chtěl A to je co Aby přeci nemusel Mít pocity tak skurvený, že všecko už je skurvený A zkoušet se z toho dostat Je možná bezcený od party Jede až po jak to cítím stále shit Nenechám toho dokávat, nebude to hit To ti můžu zaručit Pico Fatal Je yeah, misantrop 20 No, yeah. Not Afraid Freestyle Doktor Mate, yeah, ti poslouchej, ješ brzy.